Kemudian, juga arifku, rifak. Sebagaimana jelaskan oleh oleh beliau di sini, Kewajiban kita untuk berdakwah dengan lemah lembut. Yang merupakan perkara yang sangat penting sekali dalam kita berdakwah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak banyak hasil daripada rifak ini. Dan kalau kita melihat ikan filajama, kita beli jama ya, jaulah. Kita lihat banyak pengikutnya. Dan tak mungkin kita ingkari hal itu. Kalau kita buat sensusnya sekarang ini, mereka itu banyak sekali dan hampir semua tempat ada. Kita lihat sebenarnya asasnya cuma satu mereka ini, Rifkun. Ya, lemah, lembut semua orang lain, kecuali musuhnya. Jadi dia lemah lembut kepada orang yang diharapkan bisa ikut mereka. Namun kalau tahu yang yang dia yang dihadapan adalah orang yang tidak mungkin dibawa oleh dia, maka dia akan tiba sifat kerasnya dan bisa enggak salam, bahkan bisa mengancam akan membunuh. Saksinya ada di depan mata kalian semua. Saksi matanya ada di depan Kalian semuanya Ketika saya ikut membedah Tentang jamaah tablik Dalam majulat sunnah Itu saya tiga kali teror mau dibunuh Dan saya yakin minimal simpatisannya Jamaah tablik Karena masih menyangkut masalah, masalah itu. Bertobatlah kamu. Ya. Akibat apa? Nulis tentang jamaah tabligh. Ya. Saya fikir di mana kalau malam dia? Katanya kalau dipukul kanan kasih pipi, kirinya mana? Iya, kalau pipi, ya. kalau langsung mukanya semua perkat, ya. K.O enggak terima mereka. kalahan tercian makian kamu goblok bodoh masih masih bisa menerima namun kalau dibedah kesalahannya enggak mampu memedung amarahnya itu sebenarnya adalah mereka dan seandainya orang yang berilmu memiliki itu semuanya saya yakin dengan saya yakin lebih lebih mungkin untuk diterima oleh, oleh orang lain itu praktis yang keempat ikhan fillah Sampaikan oleh beliau Ini agak panjang oleh beliau Yang keempat ini Kita bacakan saja Kata beliau Rabi'an yang keempat min al akhlaqi wal awsafi Lati yambagi Bal yajibu an yakuna Alayha da'iyatu Termasuk akhlaq Dan sifat-sifat Yang seharusnya Bahkan wajib dimiliki Seorang da'i adalah al-'amal bi da'watihi beramal dengan dakwahnya wa yakuna qudwatan salihatan fi ma yad'u ilayhi dan menjadi contoh yang baik dalam apa yang dia seru. Laisa mimman yad'u ila shay'in Summa yatrukuhu Awyanha anhusum mayartaki buh, bukan termasuk orang yang mengajak kepada sesuatu kemudian dia meninggalkannya dan mencegah dari sesuatu kemudian dia yang melanggarnya. Hadhih hal khasirin inilah keadaan orang yang merugi nawaitu billahi minzalik. Kata beliau, ya, orang yang berjauah. Namun dia tidak ikut mengamalkannya Ini kalau saya katakan kayak makelar ya Atau kayak agen bis ya Jakarta-Jakarta ya Jakarta mereka naik bis semua Dia ketinggalan gak ikut naik bis Dia ngajak orang untuk ngaji dia gak Ngajak orang untuk pintar dia gak mau Pintar ini kalau kata orang di sana Di kampung saya Di seragen sana Kyai Jarkoni koni Iso ni ngajar Gaya lakoni Ini demikian kita lihat Khasirin Amal mu'minuna rabihun Adapun kaum mu'minin yang untung Fahum du'atul haq Dia dai kebenaran Ya'malu nabihi Yang beramal Dengan dakwahnya wayansitu nafihi dan semangat dalam dakwahnya wayusari'una ilaihi dan bersegera mengamalkannya wayabta'iduna amma yanhawun anhu dan menjauhi dari apa yang dia yang mereka telah cegah qala allah ta'ala Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun wahai orang yang beriman Mengapa kalian berkata-kata ya? Apa yang tidak kalian amalkan Sungguh besar kemurkaan Allah Kalian berkata apa yang tidak kalian laksanakan Dan Allah berkata juga Mu, mu Mubikan Mubikan al-yahuda an-amrihin an, an Bil birri Wa nisyanihi angfusihim Allah berfirman dalam Mencelah orang Yahudi yang memerintahkan manusia kepada kebaikan dan lupa dirinya kata Allah Subhanahu wa taala takmurunannasa bilbirri wa tansaw anfusakum wa antum tajlunal kitaba afalat taqilun apakah kalian memerintahkan manusia berbuat kebaikan dan lupa kepada diri kalian masing-masing sedang kalian membaca kitab apa karenah tidak berakal demikian juga sehaani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qalt yu'ta birrajul yawmal qiyamati fayulqa fayulqafinnar fatandaliq aqtabu batnihi fayaduru fia kama yadurul himaru birruha fayajtami'a wayastami'u alaihi ahli annar fa yaquluna lahu ya fulan malak alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fa yaqulu bala kuntum bil ma'ruf wa la ati munkar dan telah sahih riwayat dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengatakan didatangkan seseorang di hari kiamat Lalu dilemparkan ke dalam api neraka Sehingga Tandali kuakta abu batnihi Sehingga Berkeluarlah apa? Berkeluaranlah Usus Usus uh, Perutnya Faya fiha Lalu dia itu mengilinginya Sebagaimana himar ya? Keliling di roha-roha itu ya? Ada apa Selain itu Kayu ya? Kayu pakai untuk apa? Untuk dia mutar Untung giling gendum biasanya Jadi himar itu yang jalan terus Menggerakkan mesin Jadi kasih kayu himarnya itu Kemudian berjalan dia. Jadi keliling-keliling enggak -keliling Kemana-mana terus begitu Seperti seperti itu Lalu ditonton oleh alih neraka. Ini menyakitkan ya khanfirullah Sudah Susah ditonton langit Berkumpul alih neraka Nonton dia Dan mengatakan Wahai fulan Kenapa kamu begini Bukankah kamu dulu itu merentahkan, Memerintahkan kemarufan Dan mencegah kemungkaran Apa jawabannya Iya Saya dulu Memerintahkan kalian kemarufan Dan saya tidak melaksanakannya dan saya mencegah kalian kemungkaran dan saya melanggarnya. Ini yang cuman yang berat. Alhamdulillah berdua. Makanya kalau bisa itu jadi mat utrus. Kalau bisa, Cuman tidak boleh, tidak boleh. Saya pengennya jadi mat utrus. Kenapa? Sabda itu kalau dia ngajak, nggak ngamalkan kena ini. Kalau dia tidak ngajak, salah dia. kalau dia enggak ngajak orang kepada yang dia pahami ilmunya, dia salah. Kalau dia itu mengajarkan dan enggak mampu mengamalkan juga sah? salah. Dan lebih salah lagi yang tidak mau tahu ilmu ilmunya. Ah, supaya saya enggak ada kewajiban maka saya enggak mau tahu ilmu agama sama sekali. Ini lebih lebih jelek lagi. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Wahab termasuk pembatal Islam al-i'rad 'an al bar paling daripada agama Allah tidak mau belajar agama sama sekali. Hadhi halu man Allah wa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Tsumma khala fa qawluhu wa fi'luhu qawluhu. Nauzu min dhalik. Inilah keadaan orang yang berdakwa kepada Allah beramar ma'ruf munkar kemudian ucapannya menisi Perkataannya dan per, uh, perbuatannya dan perbuatannya menyisihi perkataannya. Na'udhu Billahi Minyali. Ini kata beliau. Jadi sangat penting sekali di khanfillah kita dapatkan masalah ini. Al-amal bidakwatihi. Al-amal bidakwatihi. Bahkan kata Syekh Al-Bani Rahimahullahu Ta'ala. Al-amal inilah tujuannya. Sebab kalau kita berilmu itu itu sebagai apa? Sebagai wasilahnya Kemudian mengamalkan ilmu sebagai tujuannya Dan dakwah sebagai pelengkapnya Sebagai pelengkapnya Kalau orang itu sibuk dengan pelengkapnya Dan tidak mau mengamalkan tujuannya salah Maka kata beliau di sini menegaskan yang tadi ketika fahmin aham min ahlaki wa min a'ramiha fi hakidariyah ayamala bimayad ulaihi di antara akhlak yang paling penting dan paling agung pada diri dai adalah beramal dengan apa yang dia seru. Kalau dia ngajak sholat, dia ya sholat juga. Wa ayyantahi amma yanha anhu dan berhenti dari yang dia cegah. Jangan kayak dokter ngomong awas, Bapak jangan ngerokok nanti kena penyakit jantung sambil rokok Ngomongnya Banyak. Ya. Ba banyak. Atau mengadakan peringatan tapi dia menganjurkan peringatan larangan merokok ya. Namun di legalkan. Mestinya kalau melarang kan enggak ngalegalkan sesuatu. Ya. Rokok Merusak ini dan itu ya. Namun apa? Tetap enggak ini di, enggak dilarang peredarannya. Sebab yang buat undang-undang suka ngerokok. Wahai kau nada hulukin faadilin wasiratin hamidatin. Ini tambahan juga ini, ya, tambahan akhlak juga sebetulnya. Bahawa dia harus memiliki akhlak yang utama dan sirah perilaku yang terpuji. Wasabrin wa musabaratin, punya kesabaran dan punya musabarah sabar dan musabarah musabarah itu sabarnya terus enggak henti-henti yang kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru Warabitu lakum tuflihan yang kata beliau wa ikhlasin fi da'watihi dan punya keikhlasan dalam da'wahnya wajtihadin fi ma yusilul khaira ilan nas dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kebaikan kepada manusia, wafimayubidhum anilbatil dan dalam apa yang bisa menjauhkan mereka dari kebatilan. Wamagdalika dan ditambah lagi kata beliau, yadulahum bilhidayah mendoakan mereka petunjuk. Ini bisa banyak nih akhlak ini, tapi dia buat empat sama beliau yang ini sebagai pelengkap. Jadi di samping mengajak demikian ini juga harus berdoa untuk para mad'uwinya. Ini yang kayaknya kurang kita lakukan. Kalau sudah ngajar ngaji, sudah ngajar ngaji pulang. Enggak mikir sama mad'unya mau paham alhamdulillah enggak sudah. Yang penting saya sudah mengamalkan kewajiban dakwah. Tidak demikian. Tetap mendoakan hidayah. Jangan seperti sebagian orang. ya Mencoba nasihat-nasihati sekali. Kata dia susah orang. Mu'anid. Tidak bisa diajak. Baik. Bukan di dakwah ya Allah. Ya, ah ihdih ila siratul mustaqim. Misalnya orang enggak ada. Akhirnya enggak ada gunanya udah. Berdoa kepada orang tersebut. Ini salah. Ini juz namanya apa? Juz putus asa dalam berdoa. Hadza min al akhlaq al Ini termasuk akhlak yang utama. Ayad'u walahum bil hidayah. Mendoakan mereka B tunjuk. Wiyakulil Madhuhadak Allah. Dan dia mengatakan kepada matunya, semoga Allah menunjuki kamu. WafakalAllahu li kabul hak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kamu untuk menerima kebenaran. Aana kalAllahu ala kabul hak. Semoga Allah membantu kamu untuk menerima kebenaran. Taduuhu wa tursiduh, kamu itu mendoakannya dan membimbingnya, wa tasbiro ala adz dan sabar atas gangguannya. Jadi kamu mengajaknya dan membimbingnya dan bersabar atas gangguannya. Wa ma'ad alikataduulahu bil hidayah dan dengan demikian juga masih mendoakan. Kepada orang tersebut petunjuk dan ini sangat khan, pentingnya sangat vital. penting ini, nasihatnya penting sekali. Antum punya anak nanti, antum punya anak Insya Allah yang sudah nikah mudah-mudahan cepat punya anak yang belum nikah mudah-mudahan cepat punya ibu yang bisa memberikan anak kepada kepadanya. Ya. Antum dapat anak antum itu matunya antum matunya antum. Antum dakwah dia, antum bimbing dia, antum doakan dia. Dan salah kalau antum itu punya anak kasih ke pondok pesantren, sudah kasih 250 ribu selesai. Enggak mikir anaknya dia juga enggak, Dia ya, juga enggak salah. Jadi, harus mengajaknya membimbingnya dan sabar. Atas gangguannya Ditambah lagi Jangan lupa doa Jangan lupa doa Kelantum Tidak pernah mengajak anak jadi baik Tidak pernah juga e, Membimbing dia Untuk baik Tidak pernah juga Sabar atas Susahnya membina mereka Apalagi mendoakannya Kok bisa minta anaknya Jadi anak yang soleh ini Kayaknya kurang layak Kurang layak dan pantas Bagi kita semua Saya dapatkan karena kita bersinggungan Dengan para wali santri juga ya. Tinggalkan anaknya Tidak ditengok Tidak dinasihati ketika datang ya. Dan juga Tidak pernah didoakan Di rumah. Ada nakal ngomong kenapa? Pasak anaknya dan anak saya nakal. Tanya. Pernah ngambingnya? Kan cukup di pondok. Ya. Pernah ngambu akanya di rumah? Enggak pernah, salah sendiri. Salah sendiri. Kami kata beliau, kata Syekh bin Basqol, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Lamma qila 'an dawsin annahum 'asaw." Ketika disampaikan tentang Da'us, bahawa mereka itu asal makziat tidak mau ya, Mengikuti Rasulullah SAW. Kata beliau, Allahumma hadi Da'usan wa atihih. Allahumma ya Allah, tunjukilah Da'us dan bawalah mereka ke sini. Dan Subhanallah, suku Da'us masuk Islam semua dan datang ke Madinah bersama rombongannya pada Perang Khaybar ya. diantaranya adalah Abu radhiyallahu Hurairah ya. anhu. rombongan dari Dawus datang untuk hijrah ke Madinah belajar ke Nabi SAW namun yang top dari mereka adalah Abu Hurairah yang mulazamah selama 3 tahun lebih hampir 4 tahun ya. Yang dia itu sanggup tidak mikir dunia Kamu kalau kamu ngaji di UGM Belajar UGM ini kan mikir dunia Nyari bisnis ya, Buat minimarket dan lain sebagainya macamnya, gitu. Ya. Ya. Namun dia tidak Dia sanggup lapar kelaparan untuk belajar ilmu tersebut Pernah beliau itu sering sekali beliau itu Menempelkan perutnya ke tanah. Kenapa? Seperti orang yang Ya, ya karena kelaparan Adalah Orang yang kelaparan itu bagaimana? Mesti dia ke tanah harinya ya, Tengkurup menahan Laparnya Bahkan sebagian temannya beliau ada yang tidak tahan suat jamaah Karena lapar hanya karena ingin jangan sampai nabi itu pergi tanpa kawan yang melihat kelakuannya. Subhanallah, ya. Maka wajarlah kalau Abu Hurairah itu menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis tadi. Rasulullah yang kedua beliau hidup setelah nabi sangat jauh sekali. Tinggal tahun 57 Hijriah. Jadi 40 tahun lebih Lima tahun Setelah Nabi dia masih hidup Maknanya para sahabat Sudah mulai berguguran Makanya yang banyak hadisnya adalah dia dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha karena Aisyah itu ya, Meninggalnya tahun 57 atau 58 Sama beliau sama. Jadi masyarakat waktu itu Sangat butuh kepada orang yang bisa nyampaikan ya Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan subhanallah susah payahnya Abu Hurairah ini bisa dia ambil Dan dia panen hasilnya Sampai hari kiamat Nanti Bertahan tidak punya harta ya, Selama 4 tahun Lamanya Kemudian setelah itu dia Sibuk dengan dunia dan menikah dengan seorang wanita Saudagar yang kaya Raya Bintu Ghazwan yang dulu pernah jadi majikannya dia ketika nyari nyari nafkah untuk makan sekedarnya. Sampai karena ya, dia khantul karena karena orang ini, Abu Hurairah ini adalah orang yang paling dibenci oleh orang Syiah sekarang. Karena mereka faham juga orang-orang juga demikian dia garantalis karena karena dia megang hadis yang banyak dan kalau Abu ini sudah dianggap sebagai orang yang majruh yang tercela maka habislah Sahih Bukhari dan Muslim tanpa sisa dan subhanallah dalam buku rujukan Syiah tidak ada yang menyebutkan celaan kepada Abu Hurairah kecuali At-Tusturi sempat nyampaikan dalam bukunya dia pendusta. Namun Tusturi ini ini hidupnya setelah Nizam dan Al-Iskafi. Al-Iskafi ini Abu Ja'far Al-Iskafi adalah orang yang ngarang nahjul balaghah yang banyak membuat kebohongan terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya itu hal yang baru. Syiah-syiah dulu zaman dahulu enggak ada yang sama sekali melalui Hurairah radhiyallahu taala. Sehingga anda bolehkan sekarang banyak para duat-duat Syiah yang pertama kali membuat keraguan dalam kaum Muslimin melalui Abu Hurreira dengan apa dengan logika yang ringan mana mungkin Ali yang hidupnya sejak kecil sama Rasulullah dan orang pertama yang masuk Islam jadi anak-anak kecil, kok sedikit hadisnya? dibanding dengan Abu Hurairah yang hanya 4 tahun mula zama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dikatakan dikata bisa terjadi ya, sebab yang pertama ya, zamannya Imam Ali itu hidup masih banyak sahabat sehingga kebutuhan untuk menyampaikan hadis siapa nggak banyak Lain dengan Abu Hurairah yang kedua Abu Hurairah itu Tafarruq Artinya memang membuat spesialisasi ya, Dalam hal itu Walaupun dia sebentar Tapi memang dia Disitulah bidangnya ya. Sebagian kita melihat ada doktor umum Lama bertahun-tahun praktek ya, Sama yang spesialis Sekian tahun Bidang mana? Bidang spesialis Di bidangnya ya, di, di Subjah yang bidanginya jadi kita kita mungkin terjadi dan bukan hal yang yang aneh dalam hal ini ini sebagai tambahan atas subhat yang lagi berkembang si banyak tempat kemudian yang terakhir kata beliau. Tado'ulahu bil hidayah Wa taufiqi bi kabul hak kamu doakan dia doakan mat'u kamu itu mendapat petunjuk dan taufik untuk menerima kebenaran wa tasbir wa tusabir Sabar dan musabarah dalam hal itu. Wala taqnut, wala tay'as. Tidak putus asa. Wala taqul illa khairan. Tidak boleh ngomong kecuali kebaikan. Ini yang susah. Ini yang susah. Wala ta'nuf. Janganlah bersikap kasar. Wala taqul kalaman say'an. Jangan ngomong perkataan jelek yang furuinal hak yang membuat orang lari daripada kebenaran. Walakin man zalim, wta'adalahu sya'nnun aakhir. Namun kepada orang yang zalim dan ta'ad melampaui batas ada perkara khusus yang lainnya. Kamal Allah Taala ya. sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan illa allazina zalamu minhum dan janganlah kalian itu mendebat alkitab kecuali dengan baik dengan yang paling baik kecuali orang yang ber, yang zalim dari mereka apa hukumnya orang yang zalim ya umirtu an nasa hatta yashhadu alla ilaha kalau dia enggak mau ikut juga dengan islam Maka jizyah enggak mau jizyah Tafadol ya Pedang siap untuk Dilayangkan ke leher Ke lehernya Fadolimu ikhanfullah Orang yang zalim Alladhi yuqablu da'wata bis syardi Wal'inadi wal'adha Lahu hukmun akhar Orang yang zalim Yang menolak da'wah atau membalas dakwah dengan kejelekan, penentangan dan gangguan punya hukum khusus. Punya hukum khusus. Fil hmm. imkan sesuai dengan kemungkinan yang bisa terjadi, yang bisa dilakukan. Ta'dibil imkani, ta'dibu ala ya, dzalika. mungkin di di bina dididik dengan asizen penjara atau gairi atau yang lain-lainnya wa yakunu dan ta'dibnya ta hukumannya ta'dibnya ta ya, pembinaan dengan hukuman ini sesuai dengan tingkatan kedzalimannya ada Lakin ma dama fan anil adza namun selama dia tidak mengganggu fa laika wa tahtasib wajib kamu untuk sabar dan mengharap pahala Allah wa tujadiluhu billati dan mendebatnya dengan yang paling baik wa tasfama yataallaqu bisakhsika min ba'dil adza dan memaafkan dari apa yang berhubungan dengan pribadi kamu Dari sebagian gangguan Ataupun uh, Celakan dia Kama sabara ar-rusulu Wa atsibahum bi ihsan Sebagaimana para Rasul Dan pengikut mereka yang baik Bersabar Wa as'adu Allah azza wa jalla Ayyafiqana jami'an lihusni da'wati ilaih Wa yusliha quruban amalana Wa yamnahana jami'an Al-fiqha fi dinihi wa thabata alaih wa yaj'alna min al-hudati al-muhtadin was jalla wa karim wa ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa atbi'uhu sunnahin inna qala beliau Syekh taala yang kita lihat di khansillah bahwasanya beliau menyampaikan kaidah penting dalam masalah muamalah kepada orang yang menyisih dakwah juga di akhir bukunya ini setelah menyampaikan tentang akhlak akhlak para dai ya harus akhlak yang mulia dan juga harus punya kesabaran yang sangat tinggi dalam hadirin marmatu dan juga rifq dan rifq ini lemah lembut ini kan kata beliau dilihat juga kepada matunya inilah yang kata para ulama ya dalam bukunya apa melihat pada perbedaan antara dakwah kaum muslimin dan dakwah selain kaum muslimin perbedaan dalam dakwah orang yang ahlu jahil orang yang jahil dengannya ahl hawa perbedaan dalam dakwah orang yang rakyat biasa dan para pemimpin dan juga ada perbedaan Para mat'u sesuai dengan Kemampuan ya, Martabat, kehormatan Dan usia yang ada Ini semua ada dalam Dua abid ya, Dalam bagaimana Ketentuan-ketentuan Dai dalam menghadiri mat'unya Seorang da'i Kita lihat dalam hukum Yang beliau sampaikan Membedakan Antar ahil kitab Dengan non alkitab. Membedakan orang yang jahil dengan al-hawa, ya. membedakan antara orang yang punya kejuruhan dengan yang tidak punya kejuruhan, dan demikianlah manfaat salas dalam berdakwah. Ya. Mereka selalu melihat ini semuanya, ya. ini semuanya. Sehingga orang yang zalim, yang inat, yang sudah tidak bisa lagi dianggap baik dan menentang dakwah dengan kedilekan. Ya kalau dia sudah menyakut masalah dakwah Dan punya pemerintah yang mendukung dakwah Bisa di penjara Pemerintah membuat undang-undang Barang siapa yang menghalangi dakwah ini penjara 5 bulan Bisa Sebagai ta'zir Pendidikan Boleh enggak ambil undang-undang yang golput dihukum setengah tahun penjara Yang mengajak golput ya boleh enggak ya Ada yang enggak boleh Kenapa enggak boleh Hah? Karena membuat undang-undang Yang menisihi syariat Islam Sandainya kata dia Barang siapa yang melanggar pemerah Dihukum 3 hari penjara Boleh enggak Hah? Boleh kenapa Karena enggak melanggar syariat jadi pemerintah punya hak untuk membuat hukuman-hukuman yang tidak pernah ada dalam syariat jenisnya jenisnya ya bukan apa bentuk uh, ya jenisnya bukan secara umum ya bukan secara umum misalnya penjara 3 hari 5 hari ya Satu tujuan apa tujuan untuk mendidik ya agar dia sebut Jadi tidak sekali alhamdulillah ya, butuhnya kemampuan untuk ini dan karena saya diminta untuk menyampaikan hanya akhlak maka saya tidak akan penyebaran tentang masalah ini cuma saya singgungin kan beberapa hal tentang bagaimana pentingnya dai itu melihat kembali ya, memperhatikan kembali perbedaan antara kaum muslimin dan non muslim dalam mengambil uslub dan wasilah Ada uslup hikmah Ada uslup maw'idatul hasanah Ada uslup jidal Saya menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu Wa Taala Berikan kepada kita satu contoh yang konkret Bahawa kita harus memperhatikan Mad'u yang kita Akan dakwahi Jadi kalau antum dakwah kepada orang kafir, jangan mikir dakwah itu tentang Islam dalam artian tafsir. Ya, nyampaikan hikmahnya solat, hikmahnya puasa, enggak banyak kena. Tapi kalau antum daif mereka dengan bagaimana pentingnya akidah tersebut, ya, dalam artian bagaimana indahnya Islam, ya, bagaimana kebenaran Islam. Dan keburukan atau kesalahan agama lainnya. Bagaimana manusia terbutuh pada Tauhid kepada Allah Subhanahuwataala. Bagaimana uh, orang itu butuh kepada satu agama yang lengkap dan indah akan kena. Ketemu ateis antuken dengan yang tidak yang tidak punya agama. Orang yang tidak kenal Allah tidak mau tahu Allah itu apa. Maka kamu fahamkan bagaimana dia faham bahawa dia itu salah ketika demikian Bahawa dia itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan harus mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala Tentang ini kita ambil contohkan ikhan Tentang mur'ah atau perhatian kepada uh, keadaan mat'u ini Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Thaymin dalam kitabnya disalah ilat doa ya. tentang marhala marhala ya. satu contoh yang konkret dari Al Quran bagaimana Allah mendakwahi para Sahabat dahulu ketika memerintahkan mereka untuk meninggalkan minum khamr minum khamr dalam point yang kelima daripada Sifat dan perbuatan da'i Terhadap mat'unya yaitu tentang marhalah Tentang tadrud, tadarud Tentang tahap-tahapan da'wah Kata beliau Wangzur ila hikmatillahi ta'ala Fi tasri'i tahrimil khamar Hina kana ma'lufan Indan nasi Fakana tahrimuhu ala marahilah بعد ان وقع سؤال من المؤمنين عنهم lihatlah kepada hikmahnya Allah dalam pensyariatan pengharaman khamar ketika khamar itu menjadi sesuatu yang makluf Suatu yang tidak terpisahkan dalam manusia itu jadi kayak modelan tum sekarang ini bikin rokok ya ya kayak model rokok nyandu di Indonesia kalau kita buat sensus orang yang ngerokok Yang tidak ngerokok mungkin ya, Saya yakin Antara 70-80% Yang ngerokok ya. so, Ternyata setiap tahun Semakin mahal harganya Semakin banyak pabrik rokoknya Dulu saya tahun 90 Hanya tahunnya hanya Gudang garam, sampurna, jarum Dan lain-lainnya itu Sekarang sudah ada jarum, ada, ada, ada kerbau ya. I, Iya ada menara ya. Ada Giforum ya. Banyak sekali rokok-rokok yang ada sekarang ini Dari yang harganya itu 2.500 sampai yang harganya Rp. 10.000 Semakin banyak Semakin banyak juga pabriknya Dan semakin dilarang semakin buta huruf Semakin dilarang Perhatian, perhatian ada yang besar, ya. Ada yang kecil dan bahkan setiap bungkus ada narangan tersebut. Namun tidak ada yang bisa membacanya. Ya. Karena kena penyakit ummiyah, ya. Penyakit buta huruf. Demikian juga khamrul khamri khan fillah jadi hal yang biasa di zaman para sahabat radhiyallahu anhu. sehingga Allah memberikan marhala marhala ula setelah ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu tentang khamr ini mengaturkan ayat fi jawabis dalam menjawab pertanyaan mereka ini yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma kabiru wa manafi'un linnas wa ithmuhum akbar min naf'ihima mereka tanya tentang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar dan maisir khamar dan perjudian. Katanya fiha ismun. Katakan wahai Muhammad pada keduanya ada ismun kabir, ada mafsadah yang sangat besar, wa mana fiulinas dan juga punya manfaat bagi manusia. Kita lihat. Dalam ayat ini pertama mengithmun kabirun dengan mufrad. Yang kedua manafi ulinas. Yang apa? Untuk jama. Ya. Kata para ulama ini menunjukkan bahawa sebanyak banyaknya manfaat khamr dan Maisir dibanding dengan maaf lebih banyak maaf Jadi sebanyak banyaknya. Kalau dikumpulkan semua faedah Khomr Ada faedahnya Mar? Ada faedahnya Kalau enggak ada, enggak mungkin di Bintang Semarang Arab dahulu ya. Ada Di antaranya membuat Antum bisa terbang layang layang Yang kedua bisa membuat Antum berani ya. Ya. Berani yang tidak kenal takut dan perhitungan sebagiannya bisa digunakan untuk obat. Sebagian dalam saya muslim juga ada. Hadisnya Abu Wail ini Hujur yang ada seorang dari Yaman mengatakan ya Rasulullah boleh enggak saya ngambil khamr sebagai obat? Tidak. Inna ma hiya da, bukan Hanya memang dikenal untuk obat juga. Namun semua manfaat ini dibandingkan manfaatnya lebih banyak mafsadatnya. Wa akbar min naf'iha. min naf'ihima Dan dosanya atau rusanya itu bisa bilang manfaatnya tersebut. Lam yaqul manfa'atun bal qala manafi'. Bahkan Allah tidak mengatakan hanya manfaat tapi juga manafi' yang meliputi segala apa yang ada atau terbayangkan manfaat di dalamnya. Untung mencakup semua yang ada atau tergambarkan berupa manfaat dalam hal itu. Wa anna wa anna kull hadhihi al-manafi' ini tatasagaru fi janib ismil kabir fihi. Jadi kecil ya, Dibanding dosa besar yang ada padanya kerusakannya ada pada? padanya padanya. Hadza kasyfun lihaqiqati al-khamr. Ini adalah membongkar hakikat khamr. Mestinya ya, kalau sahabat mengurangi hal ini. Kalau soalnya kata beliau fa iza jattahrim sadifan angusan sadafan fusan mustaiddatan lidzalika fasahul 'alaiha qabuluhu. Kalau Haram itu sampai kepada jiwa yang siap maka mudah begini. Kalau antum pecah rokok antum haram ya haram buang marah aja. Mungkin jerokoknya di dua jerokoknya bukan satu. Jambinnya dua batang langsung jerokok dua duanya dan ke kamu. Kan gitu. Ya, Tapi ada tadarus ada tahap-tahapan. Kata Allah ini Inil. Demikian, sahabat banyak yang sudah mulai meninggalkan khomr. Ya. Mereka buta huruf, tapi tidak buta, tidak buta hati. Ini kalau jambangi tahu. Ya. Kalau sekarang, tidak sekarang itu buta huruf, buta huruf, buta, buta hati. Ya. Dua-duanya. Ya. Marhalah kedua dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Kata Allah ya Ayyuhaladzim amanu, la takrabu sholatu ang tum sukara hatta. Taklahmu mata kulun. Wahai orang beriman, janganlah mendekati salat ya, dalam keadaan mabuk sampai kamu itu mengetahui apa yang kamu sampaikan. Lihat, tambah sempit lagi. Ya. Lima kali sehari salat paling enggak enggak boleh minum dalam waktu lima itu. Minum pada duhur takut masih mabuk di asarnya, enggak jadi. Minum. Minum pada ada asal takut kalau mabuk di maghribnya. Paling pol-polnya pada isak yang panjang waktunya. Kan gitu. Sama pada subuh yang panjang. Ya. Bayangkan berkurang sedikit. Kurang sedikit. Bertahap. Bertahap. Marhalah yang ketiga sering kasihan Villa muncullah larangan langsung di semua waktu dan keadaan katalah ya ayuhaladzina amanu innama al-khamru wal walansabu walazlamu ansabu min azlamu ritsun bin amalil syaitani fadistanibuhu la'anlakum tuflihun innama yuridu syaitanu ayuki abainakum ul-adawata wal-baghda' fil-khamri wal-maisir wa yasuddakum an-dikri wa an-salati fahal amtum muntahun apa jawabannya sahabat? Muntahun Dilempar semua Guci Guci araknya ke Jalan Raya Madinah Sehingga Madinah Banjir Khomer hari itu Menunjukkan banyaknya Khomer Disimpan di Gudang-gudang Mudah-mudahan Gak lama lagi ada pembakaran rokok bersama Sama se-Indonesia Sehingga Indonesia kebakaran asap ya. Mudah-mudahan dan itu semua tanggung jawab antum semuanya sebagai orang yang faham ketidakbolehannya. Demikian Ikan ya Fullah telah sampaikan beberapa hal tentang dakwah, tentang akhlak da'i dan hal yang perlu dilihat. Ya, untuk melihat bahawa tidak semua orang sama ya, dan dakwah tidak sama dengan membolak balikan tangan kita sehingga kita semakin sabar dan semakin memahami Arti penting dakwah bagi kita semuanya Dan bisa juga ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari Dan mending tidak ya Alhamdulillah Antum harus perpandangan akan jadi da'i Oh enggak asal saya enggak mau jadi saya Mau jadi direktur iya Tapi kamu punya anak dan dan istri yang wajib di dakwahi Jadi kamu itu wajib dakwah Sebagai apa pun juga Baik sebagai anak Wajib dakwah kepada bapaknya Dan kamu sebagai orang tua Wajib doa kepada anak dan kerabat kalian Ini semuanya Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh